Triggervarning. Det var varenda avsnittet en het smet av cowabunga. Gud. Är det här faktiskt det bästa vi kom på? Välkommen till varning. Det där trevliga programmet som alltid doftar nybakat. Och nu är det det 139 avsnittet och jag får inte göra det avsnitt som jag känner att världen egentligen behöver. För att nästa avsnitt avsnitt 140 och det är på engelska. Och då måste ta det stora ämnet. Och all angst och all vrede jag har så måste sparas. Likt en värdefull energiresurs för att orka med det jag egentligen ska ranta om. Om två veckor. Så sätt kalendern till 10 december. Där kommer att bli så trevligt, ska ni väta. Så idag så funderade man då. Påsattes tanken att jaha, men ska vi göra någonting fint och någonting harmoniskt? Någonting alltid genom välgörande för att så att säga sätta motkontrast till allt äckel och det, det svarta hatet som kommer om, om två veckor. Så då så satte geni knölarna riktigt i gnuggning och så kom man fram till att vad är det bästa som finns, vad är det mest terapeutiska som finns i hela världen och svaret är, som vi alla vet, pizza. Och för den som inte gillar att läsa titlar innan de klickar Kom igen, det handlar om pizza idag. Men Sami, hur ska du dra ut en diskussion om pizza i många långa minuter? Och hur ska du sätta in all den där välbekanta, charmiga vreden som alla förmodligen kommer för nu för tiden i ett avsnitt om pizza? Och det ska jag svara dig, slummässiga lyssnare. Det går riktigt bra om man är så professionell som jag, satans fitta. Men triggervarninget gmail.com. Dit kan man ju skicka och berätta vad som är ens favoritpizza och varför det är så roligt att höra på. En levnadström 38 åring man svära Säg själv till en allt för tidig död i den här jävla Gaylord-podcasten. Och sen så kan man ju gå till vår Instagram som fortsättningsvis heter Triggervarning1. Hashtag triggervarning". Alltså jag blir aldrig klok på det. Jag vet, jag använder i Twitter frågar Nikolaj. Han är inte här, jag vet inte. Skicka åt Nikolai och om ni vill nå Nikolaj så kan ni nå honom på Facebook där vi också finns som triggervarning. Och det är ju det programmet heter, och det är därför jag sitter här. Och därför ska vi nu tala om pizza. Ska jag kunna göra det här avsnittet genom att välja någon positiv? Okej, okay, låt oss börja där. Vi bygger upp till det. Så, pizza. Varför är pizza den perfekta maten? Ja, no, okej. Okay. Så, om du inte är asiat så betyder liksom så här basmat, grundmat, det här som får den här grottmänniskan att gå igång och tänka, uh, uh, hemma. Så det är ju typ nybakat bröd. Uh, anledningen varför jag nämner asiater uh, som en särskild grupp är inte för min helt uh, övergävligt höga nivå av rasism utan det är därför att de, alltså helt statistiskt sett, så är ris liksom. För dem vad vi tar som för bröder för oss. För de gillar att äta ris med nästan allting. Och eh, det gillar jag själv för jag, jag älskar ris. Jag knarkar ris. Men rispizza finns det ens någonting sånt. Avsnittet handlar om pizza. Oavsett brödet är ju den grundläggande delen i pizzan. Jag, jag vet att det finns så här fathead pizza och all, alla de här grejerna som Jobbiga människor och LCHF och äter för att liksom... Oj nej, alla kolhydrater. Men jag vill inte äta en pizza utan pizza. Och det som gör pizza är ju huvudsakligen brödet. Och att det här... Man tänker ju att det, det är svårt att fucka upp. Men att uh, om du någonsin har haft en dålig pizza... Och jag menar inte en pizza som har varit meh. Utan jag menar en pizza som har varit så här att... What is this fuck? Så då kan jag garantera att nio fall av 10 så det det varit brödet. Därför att du kan ha ett väldigt, en väldigt god dag, Du kan ha väldigt bra bröd. Du kan ha väldigt välgräddad pizza. Och till och med fast osten är ganska säp Eller fast tomatsåsen har fucka, du fuckat upp. Du kan spruta en massa ketchup på en välgräddad pizza. Och den kommer inte att vara fantastisk. Men den kommer ändå att vara duglig. Så... Det är ju bokstavligen en så här överhypad variant av bröd. Att om du äter en god pizza så äter du också ett gott bröd. Kan vi alla vara med så långt? Bra. Okej. Okay. @gmail.com Skriv dit om du inte riktigt hänger med. Vi kan ge dig en läslista. Så här fina bullet points. Läs och lära med triggervarning kanske. Du måste ju se till att alla håller sig på samma nivå. Jag är ju pedagog trots allt. Så du sitter där och du äter uh, din pizza, du äter ditt välbakade bröd. Det tar dig tillbaka genom dina blodslinjer tillbaka till grottmansåldern och du sitter där och du har uh, tryckt ihop en massa säd till en liten klump och du står och håller dig i elden och det luktar hemma och det luktar trygghet. Och allting så kommer tillsammans i, i på typ campus. Och det blir en fin liten upplevelse både i magen, i kälen och rumpan. Men sen har vi ju resten då. Se, det här är det som är så fantastiskt med pizza. Man måste riktigt bryta ner det till baskoncept för att alla ska fatta. Så att för att vi ska engagera babianhjärnorna på rätt sätt. Och förstå det suveräna och det fantastiska i pizza. Så här kommer det. Här, här är sanningen bakom pizza. Och häng med nu då. Det som är fint med pizza är att du kan nästan sätta vad skit som helst på toppen. Jag vet att, att mind blown. Tack för att du förklarar pizza sami. Ja varsågod. Det är därför jag är här. Men, alltså, men det är sanningen. Att när du har ditt bröd, när du har satt din tomatsås, när du har satt din ost... Så du kan ju sätta allt från kamälrumpa till huggorm till champinjoner och valfritt kött på. Och liksom, hej, det är inte bara pizza, det är din pizza. Så att alla har sin favorit. Jag har experimenterat lite under åren. det som jag så gillar jag ju massvis med döda djur på min pizza. Till exempel en kombo som ingen annan i hela världen gör på och gott i pizza. Även om jag inte gillar att det är ordet i min mun. Så att. Äh, tonfisk och kyckling. Jam, jam, jam. Och att. Äh, jag har alltid tyckt. Att. Äh, en kombination av. Tonfisk, skinka, Pepperonikorv, kebabkött. Och kanske en annan kebabsås. Det är. Mm, mm, mm, gott. Men sen så kommer ju de där jobbiga som man känner. Som att liksom Ananas. För att hur kan man äta en pizza utan ananas? Och uh, här kommer svaret på det. Riktigt bra faktiskt. Så bra att man aldrig sätter ananas på någonting. För att det förstör en pizza. Om någon sätter ananas på sin pizza kan du avfärda dem som en dålig människa. Och till och med om är en dålig människa själv. Så kan du i dödsögonblicket att, Men åtminstone satt jag inte ananas på pizza. Och det är okej. Okay. Det är, är, är fint. Ananas har ingenting att göra på en pizza. Men det är ju min preferens. Kanske din preferens. Ananas på pizza. I vilket fall jag önskar. du gärna sluta lyssna på den här podden. För det är för lite finare folk folkförstånd. Men tillbaka nu då. Till, till min huvudtäs. Du kan ju sätta vad som helst på den där infernaliska pizzan. Och det behöver inte. En samling pizzatoppings. Behöver ju inte vara den andra lik. Och det är det som är så bra, det är därför pizza fungerar inte bara i Finland, inte bara i Italien, inte bara i Amerika utan det fungerar i fan överallt. Du kan far till det, det mest som så här, insnöda ogaboga samhället i hela världen och de kan fortsättningsvis grädda en pizza och kasta vad fan de har i faunan på. Och det är en fin gedigen upplevelse, det är samma vällust, det är samma som så här som infinner sig. Och det är det som är så bra med pizza. Kan du göra det på en hamburgare? Mm. Kan du göra det på en rostbiff? Mm. Ingenting fungerar så bra att variera och att personalisera som en pizza. Och det är därför det är den perfekta maten. Att tills någon uppfinner typ bröd två så kommer det aldrig att toppas. Det, det är lite sorgligt, men det är också så här filosofiskt och det fascinerande. Därför att pizza har allting som är rätt i den kulinariska upplevelsen som en människa och det sträcker sig tillbaka till grottåldern. Men det tog ändå många tusen år innan någon var men den kommer vi sätta skit på. Eller bakar in i den. Eller sätta rätt lag på. eller som Sverige, hur, hur är det där vi formar den som en båt och sätter bea på det är gott by the way men, men fuck it alltså pizzan du, du kan ta den finaste upplevelsen på den mest femkärniga restaurangen i världen på någon jävla bergstopp någonstans men det är ändå svårt när du har suttit och din 15 000 euros måltid med liksom guldstoff i kanterna och sen nästa dag så är det som att, mm, men hur skulle det vara om man skulle gå och ta en riktig så här grispizza på gatan. Och faktum är att den här, om man skulle mäta vällust, om du, om dina byxor inte är otroligt fancy så kommer det ändå vara som så här, ja men alltså den här pizzan var nog ändå god. Mm. Special opera på Gotti pizza, am I right? så varför, varför slåss vi emot det? För det är ju just det. Det är lite sån där grej att alla älskar pizza. Det finns ingen som inte älskar pizza. Jag menar du måste ha den mest intoleranta, Mest som så här att all, allting ger mig gas. Grej. Kan ni inte äta bröd. Kan ni inte äta tomat. Kan ni inte äta ost. i vilket fall stackars människa. Men att som... Jag, jag försöker tänka om jag någonsin i mitt liv har stött på någon som inte gillar pizza. Jag tror inte det finns. Om du, om du är fysiskt kapabel att inmundiga det. Basbeståndsdelen är en pizza. Så gillar du pizza. Och uh, Vi kan inte slåss mot det. Men ingen vill ändå erkänna att pizza är så bra som den är. Alla vill liksom säga lite på pizza. Pizza är... Den där polan som vi alltid tyr oss till. Men som vi aldrig vill erkänna att det här är vår bästa vänner. Det här är stöttepälaren i vår vardag. Pizza finns alltid där för oss. Den finns där för dig när du är full efter krogen. Den finns där för dig när du är bakis nästa dag. Den finns där när du är riktigt normal och bara väntar på att supa. Varför associerar jag det här till alkohol? Jag supar inte. Jag är en kristlig man. <laughs> Det finns ingen här att motargumentera. Jag kan vara vad jag vill i den här podden. Fuck it. jag är påven. Och påven säger att pizza. Eh, pizzan är sanningen, meningen och livet. Så att fuck Jesus, pizzan står i hans plats. Men eh, pizzan är ju full av psykologisk manipulation. och Emotionella associationer. Att för mig... Så representerar pizzan alltid det, det fina i livet. Den representerar den där dagen som är extra speciellt rolig. Är det lite sorgligt att jag ser en trip till pizzerian som någon sån här belöning eller någon sån här upplyftande av vardagen. Därför att livet är så sorgligt och alltid varit. Eller är det bara därför att man är som fullpumpad av feel good att Jag var ju född och uppvuxen på en tid när det inte fanns som fryspizza i varenda frys. Och att som, det faktiskt var speciellt att fara till pizzerian. Att, jag menar, herregud, pizza på en vardag! Vi kommer att fara till pizzerian på en vardag! What the fuck? Best day ever! Idag så är liksom folk som blasät i allting. Att som mina jävla barn är som sådär att... Ska vi ha pizza idag? De Så som att, nej, kanske inte är okej. Okay, om vi måste. Som säger, what's wrong with you faggots? Ni borde ju vara hypade. Det här är jättebra, det här är bäst. Pizza på en vardag! Men jag inser att som 38-årig man uh, från det glada 80-talet. Så kanske man har vissa trauman som man aldrig kommer över. Så att när vi glada till skuttar. skuttar. Så det borde ju vara en, en, en tid av högtidlig celebration. Men det är inte. Det har blivit så normaliserat. Och det var varit någonting man gör för förbifarten. Men att jag är fulltryckt av sådant här. Att pizza är feel good mat. Pizza är fortfarande någonting, fin, någonting speciellt. Uh, och sen kommer ju allting annat. Alltså att jag ifall någon riktigt observant typ har hört mig utstöta kawabangande då ett antal gånger så här kommer den då igen för alla som inte riktigt hänger med att I mean, fucking turtles och shit att turtles är ju arketypen av så här figurer som high över en pizza jag menar det är ju så det ska gå till att först så sparkar du shredder i fittan och sen räddar du världen och sen far du på en pizza det är ju så det ska vara, det är ju, ju som man är fucking bäst att uh, men nästan allt annat, alltså alla andra så äter ju pizza. Alltså pizza är cool. Pizza är ungdomligt. Pizza är någonting man associerar till som så här ungdomskultur och frihet och jag vet inte, kanske monetär suveränitet eller någonting. Att har du råd att köpa pizza, kan du välja att köpa pizza så ska du köpa pizza. Varför vill du inte köpa pizza? Är det någon fel med dig? Men att alla de här små manipulationerna finns. Plus att pizza har alltid varit starkt associerat i Amerika. För att Amerika så äter alla pizza hela tiden. Det här är inte ens ett skämt. Jag kollar på lite statistik innan jag började det här programmet. Och att som den, om man ser på den globala konsumtionen av pizza och sen så ser man hur mycket pizza av det här genomsnittet eller det totala som konsumeras i Amerika varenda år. Så det är ju inte så svårt att förstå vissa andra siffror relaterade till både fettma och ohälsa. Men igen så här favoritämnen som jag glatt associerar till. Och kanske är min fettma och ohälsa också exakt vad som håller mig i den glada vigör som förmår mig att producera det här fina programmet vecka efter vecka. Men tillbaka till pizzan. Så den psykologiska manipulationen finns där. Därför att när man ser alla glada framgångsrika människor och hjältar och tecknade figurer att äta pizza. Så börjar man ju själv tänka att jamen, vad ska jag som uh, lite så här bakåtsträvande finländare komma och kontra med? Det är väl självklart att jag ska äta pizza. Så då börjar du se på de närliggande alternativen. Och här har du en annan intressant uh, liten uh, tankefälla att som alla tror att deras lokala pizzeri är den bästa pizzerier i hela världen. Och det är fel. Det är den inte. Är lokala pizzerian suger. Den bästa pizzerian i världen. Uh, bara för. Bara för att sätta det bakom öret. Så är i närpäs. Men sa Det är inte din lokala pizzeria. Det som du växte upp med. Ah, jag ser vad du gjorde där. Okay, jag hamnar i fällanskäll. själv. Men det är sant. Den är bäst. Håll käften. Är att, men att, om din lokala pizzeria suger. Och inte lika bra som pizza i kassa i Närpes. Så då det ju inte bra pizzasmakar. Och då kommer du som för övrigt att, att associera dålig pizza till en viss sorts smak. Och att jag, jag har ju många gånger rörat vilt om hur jag tycker att finländarnas smak. Eller kanske vi ska säga krav på så smakupplevelser. är äh, Lämnar något att för, fördra. För att. Vi, vi nöjer oss med ganska lite i jämförelse med, säg, bara de andra nordiska länderna. Att om vi nu tar nu då den, den, den största fighten på den lokala arenan Kotti Pizza, att Koti Pizza suger ju kuk. Att som man kommer dit och säger att hej, jag skulle vilja ha en pizza och så har jag i pizza, sorry bro, men jag håller på att suga kuk, nu kan du komma tillbaka, jag har hela svalget fullt. Och man har att okej, men det står här, ni säljer pizza, ja, men jag hör inte glopp, glopp, glopp. Jag är för upptagen att det är svalget, sa jag, sa han medan han tog det svalget, den, den ideologiska representationen av kotipizza pizza. Som man så talar tillbaka. Men pizzorna är för små, pizzan är för dyra. Det känns som att den enda anledningen att folk går till Kottipizza är som att Kottipizza ja, är dit jag alltid har gått och Kottipizza är den största kedjan och den är finländsk och därför måste den vara må bra i min finländska munnamn. Men man kan ju utmana status quo lite. Och vill du utmana status quo så är nästan alla andra alternativ sita äh, citatecken. Och pizzarior så där står det trötta män från Mellanöstern. Och knåda dägg som de kastar ingredienser på och värmer upp. Och de vill kalla det för pizza. Jag skulle säga 80% av fallen ska jag kalla det för varmdägg med gumma ingredienser som är riktigt går ihop. Och det är som så här som man öppnar konservburkar som det är mest bara vatten. Och den bästa kryddan du kan sätta på trots allt de har där runt. Så är förmodligen salt. För att fuck that shit. Och att i det fallet förstår jag. Men att om du säger... Ta, ta båten över vatten, och far till Sverige. Så kan du gå in i vilket hak som helst och beställa vilken pizzeria som helst. Och din mun är liksom. What is this shit now? Det här smakar ju inte som felatio. Så att gå till pizza lär bara på det att ingen annan satsar på pizza i det här landet. För det finns ju den andra sidan av, av den här ekvationen också. Där så har vi ju folk som är som sådär att vi är en pizzeria. Men vi är riktigt fancy. Vad betyder fancy pizzeria i Finland? No, det betyder ofta att man står rukola på pizzan. Ah, så gör den en skitpizza bättre? Nej, det smakar fortfarande som en pizza. Men det smakar som en chit-pizza med rukola på. Och det gillar framförallt tjejerna. För de har blivit övertygade av någon eller någonting. Att rukola på pizza gör... Betyder det en fancy pizza. Och därför ska din pojkvän betala 20 euro plus för varenda pizza. Okej okay, då. Men det här är ju ett av de här unika fallen där jag inser. Men skulle lika bra kunna ta en lihamästare på kotti -pizza. För den smakar ju åtminstone en aning som ingredienserna. Den har ju gräddats till sin fullbordan. Det är inte bara ett liksom, tvinnat plåtbröd som det så fint kallas. Och att Försök inte göra pizza fansigare än den är. Det som är fint med pizza. Det finns en konst i den. Och det behövs en artist för att göra en bra pizza. Men det är liksom. När man står där och serverar plåtar. Det, det är bara en extra liten. Extra bränd av en jävlig shitpizza med ruckola. Fuck off. Eller när man har smut. Duplaliha. Duplaliha vette. Duplaliha. Hallå att gå och sen maxa extra. Aha. De ger mig ändå. Och jag har ändå mer respekt för liksom toppla vatten för 20,50 än jag har för fucking plåtbröd för 22 euro. Så att det är väl kanske den här fin mat versus turkpizzerior. Men att turkpizzeriorna i andra länder så gör bra pizza. Att Mellanöstern. Och de här länderna, så de har ju en suverän matkultur. Så varför gör de plötsligt shitmat när de kommer till Finland? Och det är finländarnas fel. Därför vi, är, vi är som så otroligt bakåtsträvande i det här. att, alltså liksom, Vi vill bara ha någonting som smakar tryckt. Så länge du, det är liksom skinka på pizzan så då är du glad. Kinka och ananas. För det, det har du ätit förr och det... det smaka bra i munnen. Och fast det smakar skit så är du som ändå nöjd. Du klagar inte och du fortsätter att gå dit gång på gång. Därför att den här pizzerian är 200 meter närmare än den bra pizzaria som du aldrig ens vågat testa. För att jag gick hit, det kostar så här mycket, jag dog inte. Det är väl helt okej. Okay. Fuck, helt okej. Okay. Att här är min utmaning. Varför skulle du inte jaga den bästa pizzan? Jag menar, det är ju den bästa dagen någonsin. När du får till något ställe där de serverar pizza. Och ja, men de tröskeln är att jag dog inte. Så de måste ju ribban inte vara så otroligt hög, hög. Eller är det jag som tar fel? Efter att jag flyttat till Åbo för att studera. Så var det ju som sådär. Nu går jag på en pizza. Hmm, intressant. Vi sätter auraost på pizzan. No, det är väl helt okej. Okay. De smakar ju bara spyr. Men att en pizzare börjar väl göra. Och stängt väl alla andra pizzar. Jag är nem man, Då måste vi alla göra. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Inte någon nånsin klagat Så det här måste vara finländarna. Vad de vill ha. Okej. Jag kan kunna mig med det. Det var bara det att all pizza jäst i munnen om man var som. Varför sätter ni det här? Det här är inte en pizzaost. Men så testade man några, ett antal så här lokala turkpizzerier för att se om det fanns någon som inte hade den här säpeäkelosten och det fanns några. Problemet var ju bara det att testnumret du har som renskita i tre dagar därför att typ allting som de satt på och i och runt pizzan och typ fulla med AIDS var som att mm, jag tog fram då min lilla lista var som att kanske inte hit igen vi sätter den bock i den rutan och sen så går man igenom några sånt som man konstaterar att ja, no, kanske det säkra alternativet här faktiskt är kottipizza Därför att där använder de inte auraost som smakar skit. Där så får man inte magsjuka. Och det finns en relativt liten chans för AIDS. Kanske det är därför gott har så stora. för att alla deras konkurrenter är bokstavligen livsfarliga. Men när man far i andra länder så... Känns det som att det finns en sån här basstandard. Att i något så så det kommit dit någon sån här ätre liten nazist med ett block. Och hade som... mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Och sen ska de till och med höra och, hör och smaka maten och sagt att ja. Nu så passar det ju sig inte i Norge. Säger vi. Att servera rotta på pizza bara för att det är 10 cent billigare än malet kött. Så att nu... Så ger vi en ledsen gubbe här i rapporten. Så nu får ni stänga ner och sluta servera rått pizza. Men i Finland så är det väl som att är det städat på vässan? Okej, okay, plus ett. Men fortsätt nu då. Men att smaken, vem bryr sig i smaken? för att finländarna bryr inte sig i smaken. Så att jag skulle säga att som 90% av alla pizzaställen pizzaställare går till i Finland. Så smakar likadant. Och alla de ställena som smakar likadant så har, serverar pizza. för De smakar likadant för det är pizza. Och så har du då standardna som gott pizza. Och så har du de här glänsande exemplen som pizzeria kassa i Närpes. Tyvärr blir vi inte sponsrade av dem. Men pizzeria kassa i Närpes. Och sen far du till något annat land. Till exempel Sverige, skräpmatens förlorade mecka. Och så går du in var som helst och jag säger var som helst och när jag säger var som helst men är jag var som helst. Du kan gå in typ på en busstation och säga jag skulle vilja ha en pizza. Och sen så får du någon jävla pizza som någon igen trött gammal gubbe har slängt ihop. Och den smakar så bra och den där gubben så har magiska händer. Och han står inte och tar dig svalje han gör det som anständigt folk på sin fritid. Och han det serverat en bra pizza och du är så lycklig men du får inte gå ihop i din finska hjärna. Hur gjorde han det på en busshållplats och utan synbar pizzaugn och varifrån drog han ingredienserna. Och fast han drog dem ur byxorna så är du ändå nöjd för du är så god pizza. Och standarden i de länderna verkar faktiskt sättas av. Ja men smakar det gott? Är det en, en duglig pizza? Vad är det för härke som vi sätter i oss i det här landet? Men uh, det finns ju också den här pizzan som man, som man köper hem nu för tiden. De här grandioserna och de här gamla publikfavoriterna Sariöjnen. Jag skulle säga att Sariöjnen, smala köttpizza, de här också vanliga 200 grams när man kastar i ugnen. Om du vill vara snäll mot dig själv eller dina barn eller någon, någon, vem som helst. Som, som en luttrad pizzasutenör så måste jag säga att det är en av de här grejerna. Den pizzan så smakar exakt fan som den smakar på sent 80-tal och tidigt 90-tal. Det inte förändrats någonting alls och jag är bra att om det är någonting som fungerar så ändra för fan inte vilket går helt mitt emot vad jag just sa därför att alla andra har stagnerat i det här 90%-sträsket där allting smakar likadant. Alla turkpizzerier gör kloner av varandra därför att de bara kollar vad är det här för lista? Vad är det för matlista ni har? Varifrån så tar ni era ingredienser. Men vi gör exakt samma. Vi är vägg i vägg med er. Vi, vi heter Barakat Pizzerian och vi är Barakat Pizzerian 2 och vi serverar Barakat, jag menar pizza. Och du ska komma och köpa den och den kostar exakt så här mycket. Vad har ni för skillnad mellan dem? Vi har uh, röda och vita bordstukar och de har vita röda bordstukar. Vad är problemet, mannen? Sade de på en väldigt uh, svensk brytning. Men okej, okay. fine. Uh, den finska rinkaby svenskan och Sida. Uh, jag, jag blir bara upprörd när man ändrar allting som är bra Birka hade bra frysta pizza, de hade en uh, någon slags tonfisk och lök pizza det låter som det inte funkar men det fungerar jättebra och sen var de bara en dag som allting är bra i världen nope vadå nope? ja men vadå no varför finns det inte mer no, nope. men fuck you var det den bra pizzan Nope. aha, na, men fuck you då vad har ni kvar då? Hur skulle det vara med de här träskitalternativen? <skratt> Okej, okay, no, men vi köper väl inte det de är då. det passar bra för oss vi är ett tag. vi bara höjer priset på de existerande produkterna. Det är ganska fascinerande faktiskt jag menar jag kallar det för den finska hyran fenomenet att hur skulle det vara om man sänker servicen och sänker tjänsterna och sänker betjäningen och sänker i princip allting men samtidigt höjer priset med typ 1-1,5% varenda år. Det passar som en handske för sig gå pizza marknadsmodellen. Lite dyrare varenda år. Blir det bättre pizzor? Nej. Blir smaken bättre? Nej. Blir pizzorna större? Nej. Blir betjäningen snabbare? Nej. Du kan inte ens ringa till pizzerierna längre. Du måste ringa till en linje. aha, uh, men det är inte lika bra att ringa till pizzerian själv. Nej, nä, nä, det där det går inte. Hur skulle, skulle du vilja använda ett online-system där du sätter in din beställning? Sure, jag är man, en man av internet. Hur länge tar det då? Nå, Vad säger som 56 timmar? Perfekt. Jag brukar ofta beställa pizza långt på förhand innan jag vet att jag är hungrig. Du säger att den kan komma när som helst under den här tiden. Ja, Okej, okay. uh, sign me up, motherfucker. Vad kan jag göra? Där? Ja, men det här systemet funkar inte riktigt. Vi försöker buffa ut det 2018 men det har inte riktigt fungerat än. Så vi, vi, vi funderar på det. Vi, vi ser vad som händer. Okej, okay. men... Så jag antar en fysisk småskott i pizzerian nu då. Som på 90-talet. Haha vad kufist. No, men låliga jag ringer väl inte någon med då. Nej inte gör det. Gay. Vi, varför, varför vill du. Varför förväntar du dig. Att du ska få köpa pizza snabbt och behändigt. Från den största pizzaförsäljaren i landet. Jag vet inte. Jag vet inte varför jag tänker så. Det är väl nog något snedtänkande från min sida. Hur vågar jag antyda att här skulle jag kanske kunna moderniseras en aning om en fackljud en special opera, Ingen annars. Ska vi nu komma in på uh, det mest intressanta här då? Det vill säga hur man fuckar upp pizza. Att jag, jag börjar ju hela det här långa eländet. Uh, Märker ni annars hur glad det här avsnittet blev idag? Jag sparade den här riktiga angsten nu då till avsnitt 140. Att om ni märkt, om ni minns. Jag menar det här var ju över en halvtimme sedan. Men jag kan minnas så långt tillbaka. Hur jag sa att pizza är den perfekta maten. Men det, det här är det som gör mig tokig. Hur kan man fucka upp pizza? Jag har, jag har nu sitter, sitter jag sagt att folk fuckar upp pizza. Helt ordagrant. Men jag har inte sagt hur de fuckar upp pizza. Annat än kanske lite ruckolat på. Okej. Okay. Ska jag riktigt knäcka knogarna knoga när du då går in på det? Så att, alltså för det första. Att om du serverar pizza. Om vi, vi bortser nu från, från lokalen där du serverar dina förmodade kunder. Om vi bortser nu då från... Väldigt undermåliga ingredienser. Om vi, om vi bortser från att du bara kopiärat hela ditt affärskoncept från närmaste turkgrannen. Så hur fuckar man upp pizza? Okej. Okay. Det här är absoluta nummer ett. Du, du har grejer på din lista som inte går att läsa. Att liksom, om du gör en pizzaria och du tänker liksom att folk ska beställa din grej. Så jag förstår att det kanske inte är så lätt att prata finska. Liksom Gud vet att jag inte pratar finska perfekt. Och jag menar om du inte pratar finska och försöker lära sig svenska. Fuck off. Vi har specialregler för typ varenda verb som finns. Så att nej. Nej det. Jag förstår att det är svårt. Men skulle du snälla snälla kunna ta till hjälp någon som kan skriva när. Meny eller någonting. För ibland när man försöker läsa vissa ställen menyer så är det som att Ja jag tror det där är salami. Jag tror det där kanske är pizza. Jag vet inte om det här är dödna kebab. Jag tror det där var en död kändis. Vad är det jag beställer? Och att det är som steget. För att om du inte riktigt vet vad du beställer, och du inte bara går in och hihihi, nu med tretton, så. Ja, de flesta är ändå specifika med vad de vill ha i munnen. Att även om man serverar helt vibrerande mängder av kuk så känns det som att... Men jag vill ändå välja kuk. Jag vill välja, jag vill välja färg, jag vill välja sort, jag vill välja längd. Och sen ska jag kunna också fundera ut om jag tycker det är ett passligt pris för upplevelsen. Så snälla, ha någon hjälp är att namnge kukarna på menyn. Det är, det är någonting jag skulle önska. Och sen nummer två. Hur skulle det vara om ni skaffa en fucking pizzaugn? liksom Om jag går till något ställe. Något ställe där jag betalar för att äta. Så då vill jag inte höra ett mikrovågspling, Inte i någon del av matberädningsprocessen. Att liksom, så här gör man pizza. För de som inte är riktigt medvetna. Man har en jävla dag. Som någon riktigt lävnad man från Mellanöstern och Knåda. Och sen står man näden och sen så snurrar man runt den lite mjöl. Och sen i något tjäder så smäller man fan tomatsås på. Och sen antingen för eller efter ost. Och sen några jävla ingredienser på topp. Och sen in de gräddar i en Och så har man den så inne, så inne så länge i ugnen. Att den kommer ut och dofta nybakt bröd. Som... Det här är processen. Vittor, hur kan du fucka upp den här processen? Liksom, jag, jag, jag försöker tänka. Vad är lättare att göra en pizza? Och det, jag kommer väl så långt i huvudet som att koka makaroner. Och fuckar du på koka makaroner. Så då tycker jag officiellt det är dags att avsluta allt. Men igen. Jag ska göra en restaurang. Vad är den lättaste restaurangen jag kan göra? Har du funderat på en pizzeria? Pizzeria låter lätt. Um, vad behöver jag? Du behöver lära dig hur man gör pizzadeg. Är det svårt att göra pizzadeg? Nej, det är den lättaste degen som finns att göra. Okej, okay, jag har gjort den lättaste degen som finns att göra. Vad ska jag göra då? De flesta pizzorna är som en rund cylinder. Kan du rulla den till en sån? Jo, ska jag öva lite först? Gör du det? Nu har jag övat lite. Nu kan jag göra en cylinder. Fine! Sätter du den där sheeten jag nämnde på innan? Och sätter in den i ugnen. Hur länge ska den vara inne i ugnen? Den ska vara inne i ugnen så länge. Att den inte kommer ut svart. Och sotig. Det är för länge. Men den ska vara in så länge att den inte fortfarande. Att inte ingredienserna känns råa. Och rinnande och äckliga. Så. Kanske jag ska titta in i ugnen. Eller ibland kolla. Det kan du göra. Och sen serverar du fanskapet. Och dina fittanskunder. Hur skulle det vara med det? låter bra. No, men gör det då. Och att, så här, Under hela den här guidningsprocessen här så är det många som fuckar upp stegen. För det är svårt. Jag vet det är svårt. Att liksom, man måste baka pizzan och samtidigt klia sig i röven. Och det tar mycket hjärnkapacitet. Och sen... Här är en annan sak. Inte säga att alla ingredienser måste vara färska. Inte säga att du måste ha en bokstavlig fucking trädgård uppe på taket där Du går och tar alla dina kryddor färska från trädet självt. Eller att du har en, en ledsen gris som du styckar till kundernas åhörande i bak, någonstans i någon bakrum. Men att liksom, kan vi slut med de här jävla liksom uh, burkchampinjorerna och kan vi slut med det här Alltså allting som smakar plast. Om ni måste sätt på det. Och jag vet att det här är mycket att begära. Men kan ni åtminstone som låta vatten eller olja rinna ut? Ni kan ju inte bara <skratt> vända liksom den upp och ner på vägen. Alltså, jag menar on, liksom lite som sådana basinsats. Och att som jag vet att liksom det här är i Finland så är ju kundbetjäning i en liten så här kategori för sig själv. För att jag menar om du lär åt någon om du kröka på munnäs en millimeter om var för neutral så betyder det att du, du är öppen för deras inviter. Att du är ju just öppnat dig från allt från Jehovas vittnen till så alltså här ice wide shot party. Men alltså som men du kan ju som inte gå andra hållet du kan ju som inte servera kunder och se arg ut. Ja, men om det inte är jag. Om det är jag får du jättegärna se arg ut. För jag förtjänar det förmodligen. Men sådär alltså. Vi finländer är ett känsligt folk. Att vi, vi tror inte på det här att lära mot främlingar. Men vi vill ändå känna att vi som inte stör när vi kommer in. Och försöker underhålla ett företag. Med att ge dem pengar för deras kunder och tjänster. Och jag har hört att det är så fungera Men vad fucking vet jag. Jag vill bara ha en pizzavitto. Come on. Så att, men ibland så kommer man in genom dörren och man känner liksom lite som att ursäkta, stör jag när jag kommer med mina pengar? Ska jag, ska jag gå? Ja, kommer jag upphörd, eller kom stöd nu mitt i att se på den här fotbollsmatchen på den lilla dammiga även. Det stod pizzeria utanför och jag dum som jag var tänkte att kanske man kan få en pizza här. Men jag alltså, Ur, fuck, ursäkta så mycket. Vad jag, vad jag fick i huvudet där. Så att äh, det här är någonting. Man ska kunna arbeta med. Och sen. Om jag nu får avsluta med så här stort förslag. Kanske inte som till individer. Utan kanske som så här kollektivt. Till alla som kallar sig för. Pizzabagar eller. Eller försäljare av pizzaprodukter. Hur skulle det vara. Om ni skulle sätta era kloka huden ihop. Kanske sätta några gemensamma medel. I en pott. Och sen. Gör en riktigt kollektivresa till Sverige. som tar en guide. sätter på båten. Ragga lite på några stackars resenärer. Och sen får ni hela skutan. Och fästar hela natten. Och så landar ni i Stockholm. Eftersom ni då är krapolade hela bunten. Så går ni först ni kan till en pizzeria. Och så beställer ni någon jävla pizza med annars på. Och sen så kollar ni att. Men. Vad är, det här? Vad är den här smaken jag har i min mun? Är det det här ni kallar pizza? Wow, den här smakar faktiskt gott. Det här. Den här känslan jag får efteråt är inte att jag vill ta livet av mig. Och att ifrågasätta meningen med allt. Kanske jag ska anamma några av de här lärarna och inkorporera i mitt eget pizzabagande. Det ska jag kunna göra. Och sen kommer ni hem. Och sen så typ, rädda ni finländsk matkultur. För att den ni serverar nu så smakar ganska äckligt. Just saying my dudes. Så att uh, det ska man kunna göra. Så ska vi alla kunna dansa runt i en dekadent pizzadans. Men för att, för att sätta knorr på det hela så alltså att, att det värsta är att rent kulinariskt. Att när du är arg, missbelåten och allmänt upprörd över livet i största allmänhet. Så kan du alltid vika in på något gatuhörn för botgörande pizza om livet i enlighet med allting övergävlighet så är det som nödvändigt att ge dig en helt misslyckad pizza som belöning för din desperation så är lösningen ironiskt nog att som nästa måltid ändå käka pizza och vet ni vad den kommer att vara bra den kommer att göra dig glad pizza funkar kawabanga amma. Trygga varning!